על הכול הוא מן הלב. אהלן, כאן מוש בנאורי. אתם מזינים ממאה ושש אפילו. או מהחיים. בהגשת אלעצרי.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 אני אלה צורי ואתם מאזינים לרדיו אש על הנשיא מאבה שש FM, קול ישראל ברשת החינוכית. תוכנית נוספת של מתוקה מהחיים יוצאת לדרך, ואיתה מלא מלא מלא דברים חיוביים וכיפים שיעשו לכם קצת טובה להנשמה. אז בלי חפירות מיותרות, אנחנו פותחים את השעה שלנו עם הפינה, אופטימיות היא שם המשחק. אופטימיות זה שם המשחק. אז היום בפינתנו אופטימיות היא שם המשחק. אספתי לכם יותר חדשות חיוביות מכל החדשות שהיו עד כה. כן כן, ואני ממש ממש גאה בי על ההישג הזה, כי לאט לאט ומתוכנית לתוכנית זה רק הולך ומשתפר. אז אנחנו נתחיל בידיעה מאוד משמחת למילואימניקים שבינינו, שישמחו לדעת שבתום עבודת מטה משותפת של צה"ל ומשרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי, אישר השר אביגדור ליברמן תוספת כספית למילואימניקים שהם בעלי עסקים עצמאיים. משרתי מילואים יקבלו עד 30 מיליון ש"ח מתקציב הביטחון. עוד ענייה משמחת, בקרוב יוקם בית חולים ציבורי אסותא באשדוד. משרד הבריאות אישר את הקמת בית חולים ציבורי שיפעיל שירותים רפואיים מתקדמים מאוד בעיר. ממשלת ישראל היכה משלחת צינית ענקית כדי לקדם מסע ומתן כלכלי בין מדינות. המשלחת כללה 200 אנשי עסקים שהתארחו בישראל, וראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי הוא רואה חשיבות רבה בחיזוק הקשרים הכלכליים שלנו עם סין. עוד ענייה משמחת שלי באופן אישי עשתה ממש טוב על הלב, הוכתרה מלכת היופי לניצולי שואה. בחיפה נערך אירוע ממש מרגש, במהלכו נבחרה ניצולת שואה בשם אנה גריניס, למלכת היופי של ישראל בקטגוריית ניצולי שואה. באירוע השתתפו אלף, ביניהם שרים, ח"כים ושלל אנשי ציבור. בגזרת הספורט, איתי גאיר, צעיר בן 20, זכה באליפות אירופה באגרוף תאילנדי בקרואטיה. איתי ניצח בכל הסיבובים הראשונים והעפיל לגמר. לאיתי יש רזומה גדול ועשיר של שלל תארים, ביניהם גביע העולם בקיקבוקסינג, מדליית ארד באליפות אירופה, אלוף אירופה לנוער ואפילו אלוף העולם לנוער. אז מזל טוב. הידיעה האחרונה ומשמחת להיום, בני נוער מכפר קמה שבגליל התחתון מצאו מטבעות זהב וכסף כבני 1200 שנה, במהלך חפירה הכי עולה, במסגרת המכינה הקדם צבאית בהם הם משתתפים. נחל מזל טוב על המנחה והקומיקאי ג'ימי קימל שחגג יום הולדת, לשחקן האגדי ג'ראד באטלר ולסבלי מנהל יום הולדת שמח. משהו קטן וטוב. <מדמל שזה טוב> <מח> אז היום במשהו קטן וטוב החלטתי להתחיל מנגון קטן שכחלק ממנו בכל שבוע אני אביא לפניכם הרצאת ted קטנה על משהו טוב, משהו קטן וטוב. אבל השבוע בחרתי כסף, אשתף אתכם בהרצאה אחת שהיא אחת מהמועדפות עליי. אז בכל שבוע אני יושבת לי ומקדישה רבע שעה בערך להזיל להרצאה מעניינת בנושא חדש שלא ידעתי עליו. וההרצאות הקצרות הן דרך ממש מצוינת בשבילי להעשיר את הידע שלי ולהיחשף לכל מיני תחומי דעת שונים וחדשים. אז קיו uh, סטארק, היא כותבת שמגדירה את המפגש עם אנשים זרים כתחום המוחיות שלה. מתוך סקרנות בלתי נלאית ממש להבין אנשים, היא יוצרת קשר עם דמויות הקריות ברחוב ומנסה ללמוד מהן משהו ברמה הפרטית, אבל גם במובן רחב יותר. בהרצאה שהאזנתי לה ממש נדהמתי לגלות את המפגשים האקראיים והמשונים והמוזרים שהיו לה והיא מנסה להראות לנו ולהסביר לנו מהי החשיבות של השיח עם זרים. ואכן, זרים מחלצים אותנו מהרבה הרבה הרבה צרות. הם יעזרו לנו עם הכבלים כשנגמר לנו המצבר, הם יחזירו לנו את הארנק שנפל ברחוב, הם יסחבו את הקניות לקשישה זקנה, הם יעזרו לחצות את הכביש, הם ישמרו על ילד שעבד בקניון, ואפילו יעצרו באמצע הכביש לעזור לאזרח שעבר תאונת דרכים. ועדיין, אנחנו בדרך כלל מפחדים מזרים. תמיד אמרו לנו כשהיינו קטנים לא לדבר עם זרים, אנחנו מסתכלים עליהם כעל אנשים שצריך לשמור מהם מרחק. אבל אם אנחנו באמת צריכים להירתע באופן כל כך אוטומטי ורובוטי מכל מי שלא פגשנו עד עכשיו? אז קיו סטארק שוברת את כל כללי הנימוס והתרבויות וניגשת באופן מודע לזרים. היא טוענת שהיא אובססיבית לגבי דיבורים זרים. בהתחלה יוצרת קשר עין, אומרת שלום, מציעה עזרה ומקשיבה. מה שמושך אותה הוא ההתרחשות המסקרנת. סטארק מספרת על מפגש עם אדם מבוגר שביקש ממנו לעלות למדרכה כשהמתינה להתחלפות הרמזור. ולפתע עברה מכונית, והוא היה כל כך כל כך שמח שהוא הציל אותה מהמכונית, מדריסת המכונית, והיה ביניהם חיבור קטן. היא משחזרת שלדקה היא הרגישה כאילו מישהו הבחין בקיומה כאדם. מישהו הבחין בה, והיא הייתה שווה שיצילו אותה. זה לא שהיא הייתה בסכנת חיים ממשית, אבל זה סוג המקרים שבהם העיקר הכוונה. אז איך עושים את זה? איך באמת יוצרים קשר ראשוני עם זרים מבלי לירתה מהם? סטארק מציגה שלוש טכניקות בטוחות ופשוטות יותר. קודם כל תנסו לחייך, הטכניקה הפשוטה הזאת יכולה להוביל אותנו רחוק בגלל שחיוך הוא פעולה עם אפקט כמעט מדהים על בני האדם. הדרך השנייה היא טכניקת המשולש. סטארק מדגימה. הנה אתם, הנה הזר. יש דבר שלישי ששניכם עשויים לראות ולהעיר עליו. העירו לדבר השלישי ותראו אם זה מתחיל את השיחה. במילים אחרות, שימוש בצד גימל. לבסוף היא מדברת על טכניקת הבחנה. כלומר להעניק תשומת לב לפרט מסוים שקשור באותו אדם. זה יכול להיות הכלב שלו, התינוק, הנעליים, החולצה שהוא לובש, או כל דבר אחר שיכול לשמש מעין צינור חברתי לאדם. אז המלצה שלי, תנסו, תנסו להגיד שלום לאיש שעובר ברחוב. תנסו ותראו לאן זה מגיע. שווה ציטוט. והיום בשווה ציטוט, שני שירים, שני שירים שמחים, שני שירים טובים, שני שירים שיעשו לכם קצת אושר, שני שירים שבעיניי שווה לצטט. השיר הראשון נקרא חיים שלך בלאפה, של להקת טיפקס, והוא הולך ככה. הי אחי, תמיד אמהר לאיזה מקום, חכה קצת, תירגע, תעצור ותנשום. הי אחי, משאיר אחריך ענן של אבק, תעצור, תתארגן, תסדר את הברדק. זה בהול, זה דחוף. אתה טס כמו קבאי לכבות עוד שרפות, דברים שקורים יכולים לחכות. הי <אח> hey, אחי, החיים שלך בלאפה. הי hey, אחי, זורק את, כל... את, הג... <אח> hey, את הכל לפית הגדולה. <אח> לא הספקת ללעוס, כבר בלעת אותה. הי <אח> hey, אחי, תעצור, תרגע. קח <אח> <כך> אוויר. <אח> תיסע <תעשה> קצת לים, <אח> תצא מהעיר. מאז הצבא אתה לעמוד <אח> בזמנים, <אח> בסוף אתה תישבר, תצטרף למנזר של תקנים. היי hey, אחי, חיים שלך בלאפה. תקשיבו, זה בין השירים האהובים עליי. פשוט שיר שממצה בכמה שורות, בכמה בתים, את הרבה מהדברים שאני חושבת על החיים. כל הזמן אני מזכירה ואומרת את החשיבות של לקחת פסק זמן, כבר דיברתי על גם בפינה שווה ציטוט, ואם אני לא טועה גם הפינה, מה אני עושה למה אני. וחשיבות העצירה, ו... ולקיחת האוויר והרוגע והסבלנות היא פשוט אדירה. תקחו קצת אוויר, תעצרו, תרגו, עשו לים, תנקו את הראש, ובינתיים אנחנו נעבור לשיר הבא, נקרא בואו נעשה שלום קטן של יאן האור, אז זה הולך ככה. בואו נעשה שלום קטן, אני איתך, אתה איתי. בואו נעשה שלום קטן, שלום קטן ואמיתי. בואו נעשה שלום קטן, לא שלום עולמי. תראו, אני עושה שלום קטן עם עצמי. אני לא אכעס בכלל, אם אוכל. אני לא ארגיז אף אחד במיוחד. אני אוותר, ואתה תוותר, פחות או יותר. בואו נעשה שלום קטן, לא נצעק, לא נריב. פשוט נשב ביחד, נדבר או נקשיב. אולי זה לא שלום כל כך גדול, הוא קטן ורגיל. אך כל שלום צריך גם איכשהו להתחיל. אני לא אכעס בכלל, אם אוכל. אני לא ארגיז אף אחד במיוחד. אני אוותר, ואתה תוותר, פחות או יותר. רגע מה אני עושה למעני. היום הפינתנו מה אני עושה למעני, אחת מהפינות הבאמת אהובות עליי. המלצה חברה ממני בכל שבוע, למשהו קטן שאתם יכולים לעשות, אך ורק למען עצמכם. אז לפני כשנה בערך התבדדתי למושג פודקאסט. אני מניחה שחלקכם שמעתם עליו וחלקכם לא. אז פודקאסט היא הרצאה קטנה או ארוכה, שהיא מוקלטת בנושאים שונים. בטלפון הנייד. את הפודקאסט אנשים רבים אוהבים לשמוע בזמן ריצה או הליכה או ניקיון הבית וככה מטלה נעשית נעימה יותר לביצוע וקלה יותר לעשייה. ועל הדרך גם לומדים משהו חדש. רוב הפודקאסטים הם בתשלום, תשלום סימני אמנם. אפשר להוריד אותם באפליקציות ייעודיות אבל גם אפשר למצוא פודקאסטים איכותיים מאוד בנושאים רחבים גם בלי תשלום. אני מאוד אוהבת להאזין לפודקאסטים במהלך הליכה או סתם לפני השינה וכך אני מוודאת שלמדתי משהו חדש היום בתחום ידע שמעניין אותי להרחיב קצת את האופקים עליו. אז אם גם אתם אוהבים להאזין לפודקאסטים אני ממליצה לכם מחום להוריד אפליקציה של פודקאסטים או להיכנס לאתר של פודקאסטים כמה פעמים אמרתי את המילה הזו ובאמת ליהנות מכל רגע רגע שלב לעצמכם. לעמוס מאג'ה, צעיר בן 23, בלם לשעבר בהפועל באר שבע לנוער, חלה לפני 4 שנים במחלת ניוון שרירים קשה, ALS, ואיבד את היכולת להזיז את הידיים והרגליים. בימים אלו משפחתו וחבריו מגייסים 150 אלף דולר לטיפול ניסיוני בבייג'ין שיציל את חייו. איתי באולפן נעמה כהן-נחושתן, מורתו לשעבר. היי נעמה. איילה. מה שלומך? בסדר. אז אני רוצה שתספרי לנו קצת על ההיכרות שלך עם עמוס. טוב, אז קודם כל, לגבי הפתיחה. Uh, המחלה שיש למשפחה של עמוס uh, היא בעצם uh, באמת ניוון שרירים, אבל זה... גנטי. זה, זה גנטי. זה לא רק לעמוס, אלא יש הרבה מאוד מה, מהענף, מהעץ של המשפחה, העץ המורחב, כל המשפחה המורחבת. שישה אחים של אבא שלו uh, נפטרו, וגם אבא שלו נפטר כשהוא היה ילד צעיר. Uh, חשוב לי להגיד שאני הכרתי את עמוס כשהוא היה בכיתה ז', הייתי המחנכת שלו במקיף ח', והכרתי uh, נער uh, שובב וחמוד, שעם עיניים ירוקות uh, כאלה נוצצות, ובאמת אוהב מאוד מאוד מאוד כדורגל. כל הפסקה הוא ניצל בשביל לשחק משחקי כדור, במיוחד כדורגל. הוא באמת היה מחונן בתחום הזה, ואחר כך המשיך לפועל באר שבע. ומה אנחנו צריכים לעשות על מנת לעזור ולתרום להצהרה שלו? קודם כל, אני רוצה להגיד שאנשים שאלו אותי, אבל למה שנתרום? יש כל כך הרבה סיפורים. ולמה דווקא לתרום לזה? אז באמת, אני יודעת שיש הרבה מאוד סיפורים, ואני חושבת שצריך לעזור לכל מי שאפשר לעזור לו. הלוואי שאנחנו תמיד נהיה במקום שאנחנו עוזרים ולא במקום שאנחנו זקוקים לעזרה. במקרה הזה יש טיפול שהוא מציל חיים וגם גם מעריך את, את חייו וגם משפר את תפקודו, החיים. את איכות החיים, נכון? והטיפול הזה נמצא בבייג'ין. עשו לו בארץ טיפול ניסיוני כדי לראות אם הוא מתאים לטיפול הזה והתברר שאכן הוא מתאים לטיפול. ואם אנחנו נצליח לגייס את הכסף, הוא ייסע ב-23 לחודש, לנובמבר, לבייג'ין, בעזרת השם, ויוכל לקבל את הטיפול הזה. ומה נעשה עד עכשיו? מה שנעשה עד עכשיו היו הרבה מאוד מבצעי התרמה, שאחראית עליהם הדוברת לשעבר של באר שבע, ציפורה חלפון, שהמשפחה גייסה לעניין הזה, והרבה בתי ספר, מורים לשעבר שלו, מחנכים לאורך השנים, אנשים שמכירים את המשפחה התגייסו ועזרו. מה שחשוב להגיד, שבלי עזרת הציבור לא נוכל לגייס את הכסף הזה. לבני נוער יש הרבה כוח. הכוח שלהם הוא קודם כל בזה שהם אנשים צעירים מלאי אמביציה, וגם הזמן שלהם לרוב נמצא לרשותם. אין להם ילדים קטנים שהם צריכים לדאוג להם, או ענייני פרנסה וכאלה. והם באמת יכולים לפעול למה שהם מאמינים בו. ואני גיליתי, תמיד אני יודעת שהדור הזה הם, הוא כזה מדהים. שומעת לפעמים מבוגרים שאומרים, איזה מין דור זה, אנחנו, אצלנו היה ככה? לא. הדור שלנו, הדור הזה, של הצעירים המדהימים האלה, זה דור של אנשים ערכיים ומקסימים, שאני כל פעם נפעמת מכמה הם מדהימים. כמה הם רוצים לעזור, כמה אכפתיים. אה, זו זכות שבאמת זכיתי בה אה, ללוות אותם ולראות אותם בתהליך הזה של האכפתיות והרצון אה, לעזור בכל נושא וגם בנושא הזה. מה את חושבת שהתרומה לאחר והאכפתיות לאחר נותנת לנו כבני אדם? אני חושבת שזה שאנחנו אכפתיים לאחר, אנחנו מרוויחים המון, כי כל אדם שתורם לאחר, הוא קודם כל נתרם. זה מעמיד אותנו במצב שאנחנו, במקום שאנחנו יכולים לתת. וכשאני יכול לתת, אני מרגיש שאני מרוויח, שאני בעמדה של חוזק, שאני יכול לעזור למישהו אחר ולהציל לפעמים עזרה קטנה מצילה חיים. אפילו במקרה הזה שקל, כל אחד ייתן שקל, הנה, הצלת אדם, וכל אדם הוא עולם ומלואו, ובטח עמוס. הוא עולם ומלואו בשביל המשפחה שלו. איך היה שיתוף פעולה מצד התלמידים? איך הייתה ההתגייסות שלהם, את חושבת? אני חייבת להגיד שהתחלתי קודם בכיתה שלי, בי"א 5, מהבר. והם מיד אמרו, כן, אנחנו נעשה ואנחנו נכין ואנחנו... אמרתי להם, זה לא כפייה, אתם לא חייבים, זה מי שרוצה רק... לא, לא, לא, כולנו רוצים, <אח> אנחנו כולנו נעשה ונתרום. וזה הדהים אותי שכל כיתה, האמת שעברתי בכיתות שאני מלמדת בהן, אז בי"ב 5 מיד תלמידות הפנימייה אמרו שיפעלו בפנימייה, בי"ב 3 ישר רותם ודנה ושקד ונאווי ישר אמרו בואו נעשה את זה בצופים בלהבים ובגבעות בר, באמת הרגשתי כזה חיבוק ענק שזה מדהים אותי כל פעם מחדש. ושאלה לסיום. מה יניע אותך להירתם לקמפיין כזה? האם זאת ההיכרות האישית שלך עם עמוס, או רגש התרומה? מה יניע אותך באמת להתגייס ככה? אני אגיד את האמת, כמו שאני אומרת תמיד, באמת זה עניין אישי. אני הייתי עוזרת והייתי תורמת, גם אם זה לא היה עניין אישי. אבל, כיוון שהוא היה תלמיד שלי, ותלמידי החינוך שלהם תמיד נשארים אצלי בלב, עמוק בלב, יקרים לי, כשראיתי אותו באותו ערב בגרנד, במקרה בכיסא הגלגלים, והוא הסתכל לי בעיניים וזיהה אותי, ראיתי את העיניים הירוקות שלו, אני ידעתי שמאותו רגע אני אעשה כל מה שאני יכולה כדי לעזור לו. ומה שאני יכולה זה מה שאנחנו עושים פה. כל הכבוד. תודה. תודה לך, נעמה. שיר עושה לי טוב על הנשמה. אז היום בשיר עושה לי טוב על הנשמה, באמת, הכנתי לכם מקבס שירים איכותיים, מקפיצים, שירים שעושים סבבה על הנשמה וקצת כיף בחיים. אז השיר <laughs> הראשון שנאזין לו ביחד, הוא שיר חדש של בום פאם ונצ'ינט, שיצא ממש לפני כמה ימים, נקרא אל תיקח ללב וכל מילה מיותרת. What's up? את ידיך זה קח ואומר כמה טוב לשנינו כמה אושר יש ידה בה אחר חלב ולפתח הכל פה הכל עלינו בסוף שבוע לא צריך מה months of we חברה מאוד טובה שלי, איילת, חגגה ביום הבחירות לנשיאות ארצות הברית, יום הולדת 17. אז קודם כל אני אאחל לה מלא מלא מזל טוב, אבל מה שיותר חשוב לי הוא שכששאלתי אותה איזה שיר היא רוצה שאני אקדיש לה ליום ההולדת, ואיזה שיר באמת ככה ממלא אותה, היא סיפרה לי שיש לה שיר אהוב מאוד מאז כיתה hey, בערך, ושכל פעם שהיא שומעת אותו, הוא עושה לה טוב, חבל על הזמן, איזה טוב בלב, והיא אפילו מזילה דמעה. אז חברים, זה באמת מה שאני מתכוונת אליו כשאני אומרת שיר עושה לי טוב על הנשמה. הייתם צריכים לראות איך היא טיהרת השיר, פשוט נצצו לה אז לכבוד, לכבוד הילד הקטנה, שהיא כבר לא כזאת קטנה, מזל את הבובה.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 forsaken right to be loved just to try to see it clear up up my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed I guess what I'll be saying is there ain't no better the reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons it's what we aim to do our name miss our you but I won't hey I'll take no more no more it is Can not wait I'm your open up your mind and see like me I can't move my feet the more than I know you the more I want to something inside needs change I was so much younger yesterday oh I didn't know that I was starving disaster you hit me head on got me we get my knees as yeah, something inside me changed I was so much younger yesterday. שיר בשם בלי, בלי בוקר תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. באמצע סלום שכולם יקנאו, ליפול איתך למיטה כמו בשלכת. בא לי, בא לי הכל, וכל מה שביקשתי הגיע איתך, איך זה יכול להיות שבא לי, בא לי הכל, והזמן יכול לקפוץ לי כל רגע קטן מרגיש לי גדול Yeah, yeah. אני יכול להסתכל עלייך נצח שאנחנו שניים עם קצת יין ואיזה פרע ומי שאנחנו אוהבים שטויות הם קוראים לזה לברוח אני קורא לזה לחיות זה מצחיק איך כל שיחה נגמרת בפתיחה לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה זה כל מה שאני צריך זה כל מה שאת צריכה כי אנחנו כמו ספרים והבגדים זה רק כריכה תגידי בי עוד פעם תשאירי לי אותם תשאירי לי עוד קצת עד לפעם הבאה שאת באה Maybe time to go to, or if you go here, but you love that you go from here. Me, me everything came, and everything I asked, I came with you, how it can be that I came. גז, אני אמזוג לנו קפה, ואת לבשת הסוודר שלי, אבל עלייך הכל יפה, בתחזית צדקו. מזג האוויר היה אביך, ברקע תקליט מתוך האוסף של אחיך, כשפגשתי בך, משהותי נולד מההתחלה, והשגרה הכתה בנו כאילו מחלה היא, זה עולם עצוב. אבל אני נשבע שאליכם, שמלבדך אין לי בחיים דבר אחר, בא לי שננוח, היה לכם כשר, נכבה את הטלפונים, מי כבר יתקשר, תניחי את הראש עליי בייבי, פה את בטוחה בא לי שאני אהיה כבר משפחה. בא לי, בא לי הכל וכל מה שביקשתי הגיע איתך איך זה יכול להיות ש... מה שביקשתי. <דור> בא לי, בא לי את הכל. והזמן יכול לקפוץ לי, כל רגע קטן, גישני גדול. mesался <laughs> 酒 local food ארץ הובה שקדחה וצמחה שיר שיר ראה ראה נא איפה פרדסת אותי בבך אלף שירים אחרת שיר אוהבים בקדנת כואבים אלף שירים אחרת בלי לחשי לילה ימים טובים שטוחבים וזה נרשה לו די לו ערב יפה ניחור הקפה וזה מרפק ומתרפק ערב חמסים מלא רשבינו ערב של קיץ לילה אחר. The weekend בשיר חדש שנקרא star boy שיר מאלף בעיניי שאיך ששמעתי אותו אמרתי שאני חייבת לשדר אותו בתוכנית כדי שתבינו בעצמכם. Trying to put you in the worst mood uh. P1 cleaner than your church shoes uh. Millie point two just to hurt you uh. All red lamp just to tease you uh. None of these toys only's two uh. Made your whole year in a week two yeah. Main bitch out of your league two uh. Side bitch out of your league two uh. House I want you to need a centerpiece 20 rocks, a table come from every knee Got that ivory and too skinny people Is that you clean up with a face? Well, in my face You're talking money, need a hearing aid You're talking about me, I don't feel shade Switch so on my side like the pretty lane I'm a mouth open silent tree shop look at בשבוע שעבר המלצתי לכם על ספר שקראתי לאחרונה, של הסופרת אריאנה הפינגטון, שנקרא לפרוח. והשבוע החלטתי להמליץ לכם על עוד ספר, שנקרא פרויקט רוזי, חברה מאוד טובה שלי, יעל, קרא אותו לאחרונה, ואני קראתי אותו בערך לפני שנה, וככה הוא נמצא לי במחור של הראש. ולפני שבוע בערך יאללה אמרה לי, היא עלתה עם הספר והיא אמרה לי, אלא, את חייבת לקרוא את פרויקט רוזי, ואמרתי לה, כבר קראתי אותו, איזה ספר מדהים. ופשוט התחלנו לשבת, וכל הדרך הביתה, פשוט לא הפסקנו לדבר על הספר, ואיזה מעניין הוא, וכמה הוא, הוא כיפי לקרוא, ומעבר לכיפי לקרוא, כל המסר שהוא מעביר. אז אמרתי שאני חייבת לספר גם לכם. הספר מספר על דון טילמן, שהוא פרופסור לגנטיקה באוניברסיטה, נחשבת במלבורן, והוא עוף מוזר, הוא, הוא לוקה בתסמונת הוא מאוד מאוד מצחיק, אבל אף פעם לא בכוונה. רק בערך לעתים רחוקות הוא מבין בדיחות, הוא חסר כל ניסיון בכל דבר שהוא עושה, הוא לא מקפיד בלבות, הוא אוכל כל השבוע את אותו תפריד, והחברים היחידים שלו הם זוג פסיכולוגים שמשמשים יועצים בענייני תקשורת. אז מה בדיוק גורם לדון להחליט יום אחד שהוא זקוק לאישה? מי שכותב את הספר מותיר את הנקודה הזאת ככה בחשיכה ומעביר את הגיבור להוצאת הפרויקט לפועל. דון מחבר שאלון בן 16 עמודים. שבו הוא מנסה לברר את מידת התאמתה של אישה כלשהי, להיות לו לראיה. הוא מחפש בחורה שאוכלת בשר, כי גם הוא אוכל בשר וזה נראה לו נוח, שלא מעשנת, שמאמינה בתורת האבולוציה, ששותה במתינות וכל מיני תכונות שחשובות לו. הוא בודק כל מיני מועמדות, אבל אף אחת לא, מהן לא מתאימה לו. במהלך החיפושים מגיעה יום אחד למשרדו בחורה בשם רוזי, וכבר מהרגע הראשון מתברר לו שהיא ממש ממש אבל ממש לא האישה שהוא מחפש. אז למה לא בכל זאת הוביל אותה למשרד שלו? רוזי מחפשת את אבא שלה, ובגלל שדון הוא פרופסור לגנטיקה, היא מבקשת את עזרתו, ומכאן והלאה רוזי ודון יוצאים למסע מופלא ביחד, בו הם לומדים על עצמם אחד על השני, ובעיקר בעיקר על קבלת האחר. אז אני ממליצה בחום רב, יש גם ספר המשך למכורים בספרים מבינינו. זה מאזינים ומאזינות יקרים שלי, השעה שלנו הגיעה לסיומה. אני אלה צורי ואתם מאזינים לרדיו אשלה הנשיא, מהווה ששף אם, כל ישראל ברשת החינוכית, וזו הייתה תוכנית נוספת של מתוקה מהחיים. רגע לפני סיום אני מזכירה לכם שהחורף כבר כמעט כמעט כמעט כמעט כאן, והחל מהראשון בנובמבר חובה על כל הנהגים בכביש להדליק אורות גם בשעות היום, על מנת שנהגים אחרים יוכלו לזהות אתכם. אז שמרו על בטיחות, קחו אחריות ככל האפשר והדליקו אורות. אנחנו סיימנו, ולפינאלה החדש של שלמה ארצי, הגבעטרון ואמיר דדון, זה נקרא גבעה אחת. האזנה נעימה. עטבין תוציא לו הזמן על זיכרונו בגעגוע. אין רועדות בערפל עם רוח זר בעשבים. ברזל ישן שמים וטל החלידו לה מחרשת. כל הקנה והקומש שב להיות בשותפה. פתאום תחוש איך יד הזמן על אף אפיך מגששת ומניחה שנים כבדות עלי כתבך עייפה. בבוט עיניך עצומות תקשיב עמוק אל תוך חייך על גבעתך האפורה רוט את מסך הרפך יחף תפסל ומעולם, יחף תפסל, על הקשיים ומעולם, יחפו במדות היום, אתה לפי מהאוף יפה. תוסיף לנדוד במי שעולים רחוק מחסד נעוריך, אבל קרוב מהם לנהוט אל השנים הראשונות. Al givetcha, al haifash rech ha'yish, ima charecha. O tishayar givetcha kazot, štupat vorechim vzikrono. Bavot anecha atzumot, takšiv amok el tuch chaycha, al givetcha aforah.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 I for of affair הייתה גבעה אחת שטופת פרחים תללי משקוע הייתה גבעה אחת שריפת יחיב במרחבי because I love you when you are living for your own life and when you are living everything is difficult why do I go I don't know let's start from the beginning ימים בהם נרגש תבזל, אבל עכשיו הכל חזר. אז מה את חושבת? יש ויפה קולנה. אז על מה את חולמת? גלי החלום שלך. למה בא לי ללכת? לא נתחיל מההתחלה, כי אני אוהב אותה. היו ימים בהם נרגשתי זם, אבל עכשיו הכל חזר. אני רודף אחר חוק אחד, מאידך תשוקתי אותי רודפת, בוש ונכנע, אבל בישע אחד. והלילות הארוכים, והבדידות, והשנים, והלב הזה שלא ידע מרגוע עד שישקוט הים, עד שינוסו הצגלים Ch o this so I felt As I come of it I you mark need cannot I lotta We the do fashion Well ever a shallow da gone I change caught I am I change no what she from my beauty